— Пани хапають, казянні гроші, злодії! — Шинкар обдури тебе в шинку, злодій! Брати замотали братову в участку, злодії! — Ось і промишляють, як хто впне. Ти тепер он з голоду пухнеш, а вони там собі горилочка попивають, аж облизуються, та пондики-мундики тріскають, та з Романа сміються, аж черево до гори дметься що такого дурня, халдейського, такого ламішку, грачеського, знайшли, що не місло, добрав їх вирвати. де ж позивайся з їми. Ви позиваєш. Чорта, ви позиваєш. Та не будь же роззявлякою, а підете й візьме сам. Та, звісно, то моя часть, то можна взяти. А так, хто і знав кого, то я то вже вагався Роман. — О, сервус малоголовий, ти хіба ж не бачиш, що всі так роблять, як твої брати, то всі її крадуни. А в крадуна не гріх і забрать, нема правди в світі, а є сама хапанина. Хто швидше, хто більше вхопить, і хто вхопить, той багач, хто не вхопить, той харпак. Старовину лучші було, прийшов грек, розбив та і каже... Я герой, бо трою спалив, троянців побив, а добро їх пограбував. А тепер кожен слабезує. Я, по правді, і по закону, а один з одного по тришкури деруть. Їв ти людей? Ні. Брешеш, старовину всі люди людей їли. А тепер всі брешуть, що ні. Неправда. Трискають так один одного що аж за ушима лящить! І Патрокол грибнувся її сили по столу, аж дитина жахнулась і заплакала в колисці, все на столі задзвеніло, а очі в його спалахнули злим огним. Помовчив трохи, похилившись, заспокоївся, а тоді знову звався до Романа. Ну, та нехай! Ми вже тебе на чужих не займатимемо. — А от давай поділимо тебе з братами та з батьком. — Каким образом? — Та так, адже сам казав, що у твого батька троє добрих коней. — Так ми поділимо ті коні так, що твою частку з їх тобі віддамо. Якщо добрі коні, то можна й добрі гроші взяти. Роман мовчав. У його в голові куйовдалися всякі думки, але він ще й сам собі боявся їх виявляти. Він нічого не відказав Патроклові і пішов з хати. Йому не сиділося. Треба було кудись йти, самому подумати. Зоставшись, Патрокл з Ярошем самі у хаті спершу дожидали Романа, що він знов увійде. Але згодом побачили, що він кудись подався з двору. — Ой, — сказав Ярош, — чи не подложить нам свині отой кавалер? — Ні черта! Відказав Петро. А є слів поліцію. Ну то й що він там скаже, що ми підмовляли коні красти, а свідки де. Та так, хіба поліція не знає, що ти вмієш верхи їздить? Добре вже це розшелепала. Хоч би тебе тоді за в коні не осуджена. Та положим. Да тільки не буде дору з його людей. От побачиш що буде. — Погуляє, погуляє, та й вернеться, бо йому іншого ходу нема. — Звісно, він би нам так стежку показав, що ой-ой-ой. — з таким робить, що добре село знає, — промовив Ярош. — пак, ти ота мене звали хлопцям, нехай хлопці на поготові будуть. Днів зотри по мене, то він явиться. А Роман тим часом ішов куди очі. І голова в його розпадалась від домок. Все минуле, все, що він прожив, от Боже, Так, мов, насунуло на його знову ожило. До солдатів він жив дома так, як і всі порубки, і робив щиро. Там у хазяйстві і його праці багато лежить. Чи він же винен, що тепер не може по-такому жити? Кожен чоловік шукає кращого». А живши в городі, він добре побачив, де те краще. Може, чи робота важка, нечиста.